het is net so skyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd 9 en 10 so 15 sekondes en is ingeskakeld by die rechte plek by netradio SA netradio SA en die webwerf van ons internetradio vind jy by www.netradio SA.CO .ZA sal goed wees en nie self biggie rond plaai op die webwerf wanneer jy tyd het toe kyk na die inlichting daarop al die soorte van inlichting soos byvoorbeeld onder andere die name daarvan die omroepers en die name van die programme wat uitgezaai word die tye van uitsending en dan ook die archief wat belangrik is, so dat die mens enige tyd weer kan gaan luister na een program wat reeds uitgezaai is. Mens wil ook graag hierdie inlichting aan ons vriende oordra, hier in Zuid-Afrika, maar ook enige ander plek op aarde, enige iemand wat jy ken, het sal net voordelig wees om daar die inlichting vir enige iemand enige plek enige plek op aarde omdat ons mee hierby hier die radio wereldwijd uitsaai kan mens enige plek op aarde nou inskakel maak die saak waar een persoon om nou bevind jy kan nou luister ons weet wat is die beperkinge En dit gaan man net oor die tyd. By alle mense is dit nie nou hier rondom 7 uur in die avond nie. Sommige slaap nog, as gevolg van die feit, dat sommige mense omtrend so 7, 8 uur achter ons tyd is, ander is nou weer voor ons, man of meer daar die selfde tyd so die voordeligheid gaan vir lewehandige uitsendinge, vir alle mense wat hier in hierdie bepaalde tydzone nou val. So, dit wil daar, uit die hoorde, sover ver is Rusland en dan onder Duna, die Arabische wereld, Suid-Afrika, Afrika, hele Afrika, aangesluit, tele van Europa, So ons is baie baie bevoorig om met een internet radio geen grense te heen nie, ons het nie grense nie, ons het nie muur nie, ons praat met enige persoon wat belangstel om in te skakel. En jy waar jy ook al vandaan ingeskakel het, is baie welkom, ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini, stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika ons program oordenking waar ons die woord van die Heere bepijns, oor nadink, en net om jou julle maar rustig te laat voel, want ek wil he, alle mense wat inskakel moet rustig wees, dit zou so voordelig gewees het as jy kon sit, of een bykie achter oor kon le, en luister ma, kom ons groet in paar verskye tale, die Russische taal is of Privet, en daar in die Arabiese plekke, Salam alaikum, of Mergabaan, of ook Alain wa Salan. Duitse taal is so, ons Guten Abend, Hebreus, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie naand, Engels, Good Evening. En as jy nou voel, jy is rechtig nou gegroet, en jy kan jy maar sit, en jy kan maar rustig wees, of leer. En luister, en as dit moontek is om by die kleetskamer in te loer, dan is dit nog een groot voordeel. Dat ek somme kan sien, wie is die name van die mense wat bezig is om in te luister, ek weet alle mense wat in luister is nie noodwendig hier in die kleedskamer nie maar kom ek, sê maar net dan goeie naan, dan nie wat ek hier in die kleedskamer sien, Linda en vir Anton en miskien stania Tania daar, maar soos gereeld, ek sien haar hier op een ander vensterkie en Pieter Erasmus daar ver in die noorde, in Saratov in Rusland en hier rondom ons Denise, as jy luister, sê maar ook vir my en ek sien jou naam en dan al die ander mense wat gereeld luister jy is verskrikkelijk baie welkom, Rita as jy luister sê ook asblief, op probeer net hier by die kleidskamer net in te kom dit op so by Facebook waar die mens maar net intik in daar by die soek engine Net radio SA en iemand sê daar, dan inlaat, en dan kan iemand net goeie naan sê, of wat jy ook al wil sê, en wees welkom om te praat, gedagtes te, te lig. Ek praat vanavond soe bykie oor godsdienst, dat ons oorkoepelende gedagte, wat uit die aard van die saak die skrif insluit, gaan oor die bruid van die Heere Jezus en haar gereed maak soos dit al aangeteken staan in openbaring hoofdstuk 19 daar vanaf vers 7 aan breud het haar self gereed gemaakt die grootste gebeurtenis wat daar ooit in die ganse mensdomse geskiedenis sal gebeur en dan sluit dit ook somme engele in, want engele het ook nie is daar die voorregne, dit is net mense, en dit gaan ook net mense van die kerk wees maar daar die voorrecht gaan hee om deel te wees van die bruid van die Heer Jezus om tot aan alle eeuwigheid sy tweede helfte te wees, te wees waar hy is en te doen precies wat hy doen, saam met om. Maar om by so een onderwerp uit te kom en alles daar oor volledig te sê, moet een mens al die ander gedeeltes van die skrif wat nou daarby ansluit, dat mens dit ook hanteer, so dat ons volledig toegeris kan wees, en dan die gapings in ons mondering heen, want dis waar die duivel ons aanval dis by daar die gapings wat ons in die mondering het, dis vir die rede dat Paulus ons anraai om die volle wapenrusting van God aan te heen, en Nou ja, godsdienst, kom ons dink sommer net so'n wekie daar oor, stelling wat ek maak, is godsdienst, so'n stelling vraag, is godsdienst nou nuttig? Is dit een nuttige ding om godsdienst te beoefen? Wat so hy sê? As jy nou sommer net so daar oor sit en dink, ek wil jou nie in een hoek drijf of vastvra of enig iets van die aard neem, Dit is net om een mens aan die dink te sêt. Dit is bepeinsing. Voor ons gaan het ons hier oor die bepeinsing, om Godse woord te oordink, om dit te bepeins. Nou net so, moet een mens dink in termen van godsdienst. Al is dit nou ook die christelike godsdienst. Wat er ander godsdienst? Misschien moet ek maar concentreer op die christelike godsdienst. En vraag, dit nou, is dit nuttig, is dit nuttig om godsdienstig te wees? En terwyl jy soeie daar oor net sit en denk, want ek gaan nou nou skrifgedeeltes met jou hanteer, eerst een, kom hier uit Jacobus, wat ek gaan noem, maar denk nou eerst net aan daar die vraagstelling, of godsdienst nou nuttig is, dat nuttig om die christelike godsdienst, om godsdienst te beoefen, is dit nou nou nuttig, sonder dat ek godsdienst nou vir jou gedefinieer het, dit is maar sommer net die woord, net die begrip godsdienst. En terwijl jy daan dink, luister ons na Rinalde Toute, wat syng, U ken my hart, want die Heere ken ons ons hart, die waar Want u ken my hart, want u ken my naam, Omdat u die diepste drane van my siel verstaan, Omdat u my draad, hier soveel nieuwe daan, Want u ken my hart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 Omdat jy die, die diepste tranen van my siel verstaan. Omdat jy my dra dit soveel nieuwe daad. Want jy ken my haar. die vraag wat ek hier bezig is om te vraag of Gods nou nuttig is en ek wil dit sommer so hier uit Jacobus Jacobus of stik 1 by vers kom ons kyk by vers 26 Jacobus 1 vers 26 As iemand onder jylle meen dat hy Gods is en sy tong nie kan in toom hou nie, maar sy hart mislei Die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Sê nie dat godsdienst te vergeefs kan wees? Maar ons moet een bykie nader kyk na die inhoud van die vers, ons wil dit nie somme net so oor dit vannig beweeg neem, Skrif sê dan, as iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is, jy, as jy nou denk, jy is een godsdienstige persoon, en sy tong nie in toom kan hou nie, dit wil sê om jou tong te kan beheer. Dit is een baie moeilike ding, om jou tong te beheer, omdat omstandighede en baie dinge sneller in mense tong, sit om aan die gang, sit om aan die beweeg, is hoekom jy bykie betkyk by a geselskap waar mense, sê nou maar in a vertrek sit a familie, nou wat kom keir het al, en amal sy daar, sy nou amal daar sê so, nou 10 of wat van hulle sit nou daar in a sitkamer of wat a vertrek ook al en nou sê hulle bezig om te gesels ek het nou, ek is nie a baie lustige prater nie ek luister, ek sal meeste van die tyd sit en luister na al die gesprekke wat aan die gang is, maar wat ek ook doen, ek denk ek is een redelike fijn waarnemer, hou ek mense dop in so'n geselskap, en dan had ek al opgemerk dat sommige mense glad nie rechtig luister nie, dis min of meer asof hulle klaar sekere gedagte sê, wat hulle hier binnen in die geselskap nou wil ingooi, sonder om bijvoorbeeld te luister na die vorige spreker, of spreekster, wat die persoon nou daar gesê het, want dan, gaan die gesprek moest nou in een richting, sê maar as een onderwerp wat iemand nou praat, en sekere gedagtes daar oor, dan kan jy sien, dat sommige mense wat glad nie, soos in glad nie, die gesprek volgeneem. Maar dit is sommige net die dadelike ingooi van ander gedagtes, en die gesprek forceer omtrent in een ander richting in. Maar dit gaan oor die oor die tong, die beheer wat jy moet hee oor jou tong. En ek weet, dis, dis nie makkelijk nie, ek moet, een vak wat ek anbied, is berading, cancelling, wanneer jy nou iemand het, een klient, wat eindelijk dan raad nodig het, en jy is nou in die gesprek, en nou moet ek studenten oplei om berading te kan doen, en ek moet vir hulle die heel tyd waarske, ek moet vir hulle die heel herinner aan een reel, in so berading sessie, die 90-10 reel, 90-10, 90 plus 10 is bezonderd, is 90% en 10%, 90% luister en 10% praat, die berader, die berader moet nie baie praat nie, die berader moet die persoon wat beraad word, geleentheid gee om te praat. Jy moet eindelijk net vraag, vraag. En dat die persoon self dan antwoord, so dat jy die volledige prankie kan kry, want jy het sekere doelstellings wat jy moet bereik. En nou het ek die student het opgehou want ek moet hulle nou beoordeel. En dan sien ek, hulle oorskry die heel tyd dier die reel, en het praat die meeste van die tyd, en dat die persoon wat die berader nou kom sien het, die klient, as ons die klient wil noem, krij omtrend die geleendheid om te praat, want die student is die heel tyd bezig om al sy idees en goed met die persoon nou te deel, hy hardloop die hele gesprek eindelijk vooruit en druk het in die richting in plaas van, dat hy luister en ‘ een preenkie vorm van wat hierdie persoon sy probleem nou is. So mense, so, so net vannig dit ek net daar ingegooi, het jy te sê, dis nie so maklik om jou tong en toom te hou nie, daar is nie baie mense op die aarde wat hulle tong en toom kan hou nie, en nou sê Jacobus as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie maar sy hart mislui dan moet hy net kyk, het twee goeiekies na langs mekaar geplaas het gesê dat jy jou tong nie in toom kan hou nie, maar jou hart mislui, hoekom gebruik hy nou die begrip van jou hart mislui en met tong wat in toom gehou word, wat omdou, dit wat jy sê, kom met jou hart uit. En nou mislui jy jou hart, in plaas van dat jy toegelaat het, dat jou hart onder die beheer kom van die geest van die Heere, en die Heere vir jou sê wat jy moet sê, wanneer jy moet, iets moet sê, dis hoe die reel werk in die Bijbel, is dat die Heere sal vir jou die rechte woorde gee, wat jy moet sê, en nou mislui jy jou hart, en baie menses doen dit, ek sien hulle keer op keer op keer op keer op keer, dit is maar sommer net, eie sinnigheid en dit is nie rechtig dan onder die gees van Godse leiding wat die persoon bezig is om te praat met die godsdienst van hierdie man is te vergeefs wat in sien godsdienst gaan oor twee elemente in daar die woordkie godsdienst, God en diens En dan is die God in die woord godsdienst nie gedefinier nie, maar vir ons as christene betekend dit is God drie enig. Vader, Seen en Heilige Gees. En om hulle te dien en om tot diens van God te wees. Dit is om, om God te aanbid. Gestaan jy? Krij jy soeie die idee hier is om dier die geest van God geleid te word. Amal wat dier die geest van God geleid word, is kinders van God. So God krij die geleendheid om my hart in besit te neem. Want dis waar alles ontstaan, alles wat ek denk, alles wat ek sê, alles wat ek doen, kom uit my hart uit. En as God nie in beheer is van my hart nie, dan sê hierdie skrifgedeelte in Jacobus vir my, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Wat die sê om God te doen, te doen, is om te doen wat God wil hee, dat jy moet doen. Dan moet jy stil wees, dan moet die mens stil wees. Jy moet luister, jy moet luister, jy moet leer om na Godse stem in jou hart, Te luister wat vir jou voorsê wat jy moet doen en dan gaan hy nou hier aan en sê vers 27 reine en onbesmette godsdienst sien jy godsdienst op sig self beteken nie veel nie nie, die woord godsdienst net so op, op sig self nie dit moet baie omskryf word om eindelijk sinvol te wees so hy praat nou hiervan reine en onbesmette godsdienst, dus twee bijvoeglijke naamwoorde, wat nou hier die zelfstandige naamwoord beskryf, reine en onbesmette. Dank nou aan een uh, theater waar daar operaties gedoen word, en al die kiemen moet daar doodgemaak word, want jy kan nie dit toelaat nie, dit moet kiemvry wees, dit moet steriel wees, dit is die woord wat hulle nou daar gebruik, en alle rande methodes en goed word toegepas, om te kyk of een mens die plek dan nou steriel kan kry, en steriel kan hou, vir so lang as moendlik, sien, onbesmet, onbesmet, reine en onbesmette godsdienst, so ek sien, een mense godsdienst kan besmet word, met allerhande goed, wat niks met God te make het nie, is net een vorm, een godsdienst vorm, en die inhoud daarvan, is besmet, nou wat is rein, en wat is onbesmet, kom ons kyk na die definitie wat Jacobus hier gee, hy sê, reine, en onbesmette godsdienst voor God en die vader is dit, namelijk om weese en wediwees in hulle verdrukking te besoek en jou flikkeloos te bewaar van die wereld Jo hele mond vol nie is iets om oor te sit en denk want as jy nou bezig is met die besmette godsdienst, dan is dit heel waarschijnlijk nitteloos, te vergeefs. So hierdie rein en onbesmette godsdienst is om die wees en wede wees in hulle verdrukking te besoek. Nou hoekom? Nou juist dit. Mense, dit die meest praktische vorm van liefde. Om mense wat hulp nodig het, hulp aan te bied, en om te geef vir hulle, God is verskrikkelijk gesteld op weeskanners en wederwees, wat soms helpeloos is. Denk nou aan weeskanners, dan kan weeskinders in een weeshuis. Daar is so'n hele klomp kinders daar by mekaar, waar die pa en die ma weg is, of hulle nie meer wil heen nie, of dan oorlede is en het geen ander heen komen nie. En nou is hulle daar in een plek waar hulle nie een pa en een ma sy liefde kan ontvang nie. En God wil hee, ons moet ons liefde dan wat ons nou heet, wat ons sê wat ons heet. Want Gods diens, liefde beteken niks, het is geen inhoud nie, beteken, het is een nutteloosheid. En as altyd weere wees en as altyd weeskinders, daar is ooral, mense in elke dorp omtrent, in elke van die groe dorp in elk geval, Is daar weeshuise? En hoe dikwels het ons al gaan probeer uitvind? Of ons nie iets kan doen vir die weeskinders nie? Weet jy hoe wonderlijke ding is dit vir een weeskind? Om een naweek gehaal te word door iemand wat vir hom omgeek jy kan nou nie die heel week dit doen nie, want die kind moet school gaan, het ook verantwoordelik hier en goed om na te kom, maar oor een nawek, en sit die kind nou maar daar, loop maar daar rond, want dit is nou nie by school nie, dit is nou by die weeshuis, dit is geen maar, dit is een paar nie, dit is maar net miskien verlange daarna, en herinneringe, maar daar die intieme liefde wat gegeef word, dit is nie daar nie, en nou as God nou vir ons liefde gegeet, want God is liefde, en een verhouding met hom is een liefdesverhouding, en hy wil hier die liefde wat hy het, wil hy dier ons laat vloei so dit by mense uitkom. So ek sê nie, een mense godsdienst kan nutteloos wees, te vergeefs. Nou ek wil vir jou vertel, van een godsdienst wat absoluut nutteloos was in die tyd toe Jezus Christus geboore is. Daar die tyd was die godsdienst beoefen dier mense wat aan die synagogus behoort het. Omdat ons is vandag Een kerk, en jy behoort aan een kerk. Baie mense word behoort aan een of ander kerkgenootskap. Maar voor die kerk in die lewe geroep is, dier Jezus, was die godsdienst gedra deur die synagogus en die tempel. Tempel was man of meer gereserveer vir feestdaag, Maar die synnagoge was nou vir die sabbadag, elke sabbadag het mense na die synnagoge toegegaan en daar is die godsdienst bedrijf. Nou die godsdienst moet jy om nou gereed maak vir iets nie waar nie. So jy nie met my saamstem, dat die godsdienst van die jode wat hulle beoefen het in die synnagoge is, en en die tempel dat dit hulle moes voorbereid vir die komst van Jezus, vir sy geboorte en so, want dit was die, dit was so verskrikkelijk belangrijk, dit is net so belangrijk soos dit vir die kerk vandag is om te wacht vir die weterkoms van Jezus, dat hy nou weer aarde toekom moes dit dan nie nou die godsdienst van destijds van die synagogus gewees het om mense gereed te maak om Jezus, die Messia sy geboorte af te wag en gereed te wees daarvoor en om te verwelkom hier op die aarde en in die synagogus en in die tempel en so meer nie dankie nie so nie, stem jy nie met my saam nie dit moes ons wat dit moes gewees het. Want al die profete, die hele ganse skrif, het oor Jezus gegaan, het, dit was een profetiese uitstrek na die geboorte van die Messias. Dit die hele versuchting van die hele Oud Testament. Maar was hulle nou gered daarvoor, het die synagoges en die gods dienst dan van die synagoges die synagoge gangers gereed gemaakt om Jesus te ontmoet dink een bykie daar oor want ek gaan hou vir jou skrifgedeelte lees daar oor wat daar oor handel maar dink net so een bykie saam met my dink daar oor terwijl jy luister hier na muziek, dink daar oor, het die godsdienst van destijds Da aan geslaag om die mense wat die godsdienst beoefene daar in Jerusalem en Israel, om Jezus te kan ontmoet. Dink bykie daar oor, terwijl jy luister hier na Vildriskelse muziek. hy is ingeskakeld by net Radio SA hy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Irene Pretoria in Zuid-Afrika en ons program oordenking en ons oordenk nou hier godsdienst en of dit nou enigszins nuttig is om godsdienst te beoefen nou net die achtergrond oor die synnagoge is omdat dis die godsdienst wat dan kom van God 3 enig af, Vader, Seen, Heilige Geest oud-testament periode, tempel wat dit gehaad het, in Jerusalem gebouw, maar op al die ander plekke, kon allemaal nie nou na die tempel toe gaan, elke sabbat nie, want dit uh, kon dit dan nie bekostig nie, want dit was ver verreise wat afgedeem moes word, so daarom met die synagogies begin, as dan een soort van, uh, by mekaar kom, van gelovig is. Die woord synagoge, is een Griekse woord, wat beteken saamkom, soen, Agoe, soen, agoe. Uh, soen in Grieks, saam, agoe, kom, saamkom, die saamkomst. Dit het nie gegaan oor een gebou nie, maar mens het altyd nuttiger wees het jou gebou, want het gaan oor weersomstandighede en so meer en so meer en so meer en een bepaalde plek dan met het kan sit en so, en so voort. So, Die synagogus was dan nou veronderstel om die ware godsdienst dan te akkoemodeer wat gevloe het uit die oud testament, uit die woord van God, wat God gegeet. Dis wat hulle ook daar gelees het en nou wil ek jy moet kyk wat gebeur in die synagoge in Nazareth waar Jezus nou daar teenwoordig is. Kom ons kyk ek net een biekie wat gebeur hier sal. Ek lees by Likas hoofdstuk 4 en ek lees vanaf vers 16. To kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, of dis waar Jezus opgevoed is. Hy is nie daar gebore, moest nie, weet is in Bethlehem gebore. Toe moest hy vlug, Egypte, toe hy grupte toon weer teruggekom. So hier in Nazareth het hy nou groot geword, Toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbadag in die synagoge. En so, hy sê, dit was nie verkeerd nie, daarom zou so Jezus dit nie gedoen het, as dit verkeerd was, om synagoge te gaan nie, soos wat Jezus gewoond was om te gaan. Op die sabbadag. En hy het op die sabbadag, In die, op, in die synagoge opgestaan om te lees. Ek wil net so'n bykie achtergrond gee oor een synagoge. In een synagoge is daar boekrolle wat gelees word volgens die indeling elke synagoge recht oor die wereld lees elke dag een spesifieke gedeelte wat voorgeskryf is. En iemand wat in beheer is van die synagoge gee dan aan iemand die boekrol om te lees en daarna sal hulle iemand vraag om dit uit te lewe, dit wil sê, dit is waar die prediking vandaan gekom het, iemand wat dan daar die skrifgedeelte uit lewe, is wat nou hier gebeur in die, die synagoge, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, so die persoon in beheer van die synagoge geet toe vir Jezus diep, die boekrol van die profeet Jesaja, En toe hy die boek oopmaak krij, hy die plek waar hy geskrywe is Die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het Om die evangelie aan die armes te bring Hy het my gestuur om hy ver, verbruiseld van hartes te genees En in die gevangenis vry lang te, denk, te verkondig Aan die blindes herstel van gezicht En die wat gebroken is In vryheid weg te stuur Om die aangename jaar van die Heere aan te kondig nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit, want hy sien, dit is hoe die orde gewerk het, en Jezus het om beperkt daarby, hy het gaan sit, nadat hy gelees het, en hy het dit aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit, en al die oeën van almal in die synagoge was op hom gevestig. Toen Jezus kla gelees het, was hulle al so aangegryp, Net door die voorlees van die gedeelte in Jesaja Dat allemaal in die synagogische oor op hom gevestig was Dit was die aanduiding dat hulle wil he Dat hy moet die prediking doen Die verkondiging Die uitleg van die skrifgedeelte Toe begin hy en hy sê vir hulle, vandag is hier die skrif in jylle oore vervul, vandag het hier die skrif wat ek nou gelees het, in vervulling gegaan, hier in jylle oore. En amal het hom die getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, is hy nie die sên van Jozef nie, En hy antwoordt hulle, jylle sal my ongetwijfeld hier die spreekwoord toevoeg, genees hier, genees jyself. Alles wat ons gehoor het, wat in Kapernaam gebeur het, doen het ook nou hier in die vaderstad. Sien jy, hoe hulle aan hom begin voorskryf nou wat hy moet doen, hulle hoor van die wonderwerke wat hy gedoen het, in Kapernaam en nou is hy hier in sy vaderstad, Uh, Hoe kom doen hy nie ook ‘n paar wonderwerke nou hier nie En hy sê vir hulle Voorwaar ek sê vir julle geen profeet Is aangenaam in sy vaderland nie Die betekenis daarvan Is mense eer jou nie Kom al sê nie maar jy het groot geword In een gesin Jou boetes en jy sissies en die hele lot Allemaal ken jou en jou ma, jou pa En jou neefies en jou niggies en allemaal Hulle weet wie is hulle ken jou, hulle ken al jou streke en al die goed wat jy doen, en verkeerd gedoen het, en recht gedoen het, en wat ook al, sê nou maar, jy het een roeping, om een predikant te word, kom ek nou vir jy, sê nie, omtrend nie een van jou huisgezins en mense gaan dit aanvaar nie, sy sal ook nie, nie, nie sommer na jou gaan luister nie, om dat hulle jou so goed ken, of denk dat hulle jou nou so goed ken, dit is eindelijk wat Jezus hier sê, Maar ek sê vir julle, met waarheid, daar was baie wederwees in Israel in die dag van Elia, toe die hemel toegesluid was, drie jaar en sês maanden lang, toe daar groot hongersnood gekom het in die hele land. En nie na een van hulle is Elia gestuur die behalwe na Sarfat, en Sidon na a wederwee. En daar was baie my laatsties in Israel in die tyd van Elisa, die profeet en nie na een van hulle is hy gestuur nie. Behalve na Amman, die Sirier. Sie, dit nie van Israelse mense nie. En amal in die synagoge is met woede vervuld toe hulle dit hoor. Mense, dank nou net, ek het vraag wat ek jy gevraag, is godsdienst nuttig, as die godsdienst nuttig was en dan die joodse synagogis wat nou mense moes gereed maak vir die komst van Jezus, sy geboorte en vir sy bediening, dis God wat vlees geword het, dis wat hier tussen hulle gestaan het. Het die synagogis mense gereed gemaakt daarvoor? Ja, kiek nou na die uiteinde, Jezus het nou klaar gelees en nou het hy klaar gepreek. En toe hy klaar met dit gepreek het, Toe is allemaal met woede vervul. Denk nou daar, en as Jezus iets sê, gaan jy nou met woede vervul raak, oor wat hy sê. Da's jy ons nie gereed vir hom nie. Hoe kan jy gereed wees vir hom? Wat so Godstens hierin nou beoefen? As iemand uit die skrif uit vir jou gedeeltes, annaal wat daar staan, sê nou maar ek lees vir jou wat in die Bijbel staan, en jy word kwa daar oor. En jy sê, jy is Christen. Dan het jou christenskap ons nou niks beteken nie Dan het jou nie gereed gemaakt om Jezus te ontvang nie Van die hele skrif getuig net van Jezus So is met woede vervul Kijk nou hulle gaan verder Hulle het opgestaan en om uit die stad uitgedruif Hulle stambom die hele skare vanuit die, die gemeente Vanuit die synagoge vol woede, grijp hom, stoot hom, uit die, die sinne goege uit, nie net uit die sinne uit, nie, hulle, hulle verdrijf homs wat die skape en bokke aanjaag. Hulle het opgestaan en hom, die stad uitgedrijf, en nie net dit nie, en hom gebring tot by die rand van die berg, waarop die stad gebouw was, en hulle wou hom van die kraanse afgooi, Kom ek vir alweer vir jou die vraag, is godsdienst die moeite werd? Die begrip godsdienst, is dit nuttig? Hierdie Sanagoge was vol godsdienstige mense. Wat een godsdienst? Die godsdienst wat kom van Abraham af, die verbond wat God met hom aangegaan het. Amal wat geskryf het aan die Bijbel, is mense van hierdie verbondsvolk van God wat die tempel gehad het in Jerusalem, en ooral op die ander plek is in waar hulle godsdienst beoefen het, en die jylle skrif het gegaan net oor Jezus, en het gaan nou nog net oor hom. Maar lei die godsdienst ons na Jezus toe, om hom te ontmoet. Wel hier het het beslis nie die daarie preenkie wat vir ons geskilder word nie, as Jezus opstaan en hy lees, uit die skrif uit Jesaja en hy begin dit te verkondig en hy sê vir hulle dit het vandag in julle oor in vervulling gegaan mense dan moes hulle mos besef het wie staan hier by hulle maar toe staan hulle op en hulle is vol woede en hulle grijp om, daar is moes nog geen liefde daar in nie, ek my daar sies begrip daar en hulle jaag om uit die synnagoge uit, en hulle jaag om uit die stad uit, en hulle vat om na die rand van die stad, en wil om daar afgooi. Is dit nie een droevige preenkie nie? Skulder dit nie vir jou een droevige, droevige preenkie, van die godsdienst? Van destijds nie. kom ek skiks vir jou, ons kerk area, of era, waarin ons nou woon, hier op die aarde, ons is allemaal in die kerk. Ons nou nie meer in die synagoge nie, ons nou op deel van die kerk. En Jezus skryf briewe aan die verskillende kerke, die 7 gemeentes, en ek het op die stadium vir die datums gegeen, hier die 7 gemeentes verteenwoordig eindelijk die volledige kerk van die eerste kerk af, die vroege kerk, tot en met die kerk waarin ons nou woon, ons self bevind, die gemeente met die naam Laodicea, wat beteken die mens regeer, die mens is inbeheer, dit is die tyd van mensenrechte, wat is recht vandag in die rechtstelsel? Dit wat die mens sê, die reel van die algemene mens, Kijk wat staan hier in hierdie gemeente geskryf, wat sê Jezus vir hulle? Hy sê, ek ken julle werke, dat julle nie koud en ook nie warm is nie, was julle toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud en warm is nie, sal ek jou uit my mond spieg. Dis wat Jezus van die laaste kerk dink en hy sal nou as ons verder lees, hy sê, want, jy sê, ek is rijk en het vir rijk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dit is jy wat elendig, en beklaanswaardig, en arm en blind en naak is nie, ek raad jou aan om vir my te koop, goud, wat dier vuur gelouter is, so dat jy rijk kan word, en wit kleren, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oog te salf, so jy kan sien, en dan sê hy, kyk, ek staan by die deur, dit is van hierdie kerk, hierdie kerkpiediode waarin ons nou leef, as jy dink ons leef na nou die laatste dag, dit is die kerk. Hy sê, kyk, ek staan by die deur, Jezus is nie meer in die kerk nie. Kerk is vreindelijk veronderstel om die lichaam van Christus te wees. Ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, na hom toe en saam met hom maaltijd hou en my met my genie en hou met die Emmausgangers wat over ons gister gepraat het daar ergens op hulle pad Jezus sal jou enige tyd ergens op jou pad vind, is jy hom wel net innoois soos wat die Emmausgangers dit gedoen het en toe hy ingaan het hy maaltijd met hulle gehad en hy breek die brood en hulle oog gaan oop ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem oor oopmaak, ingaan na hom toe saam met hom maaltijd hou en hy met my en vir hier die kerk sê hy aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op my troon te sit hy moet onthou daar gaan baie troon wees in die jimmel daar is, by, daar is minstens 24 of 25 in die harde omgeving ons weet van 24 maar God sit op het sy troon Jesus sit lands op Maar kyk wat sê Jezus, as ek en jy, wat deel van die kerk is, en nou van hier die laatste kerk, sy stem hoor, en saam moet om eet dit wat hy vir ons gaan gee om te eet, en hom wat oorwinselig gee, om saam met my te sit op my troon, hoe? Saam met my, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sitte, Jezus sit saam met die vader op sylle troon, hoekom, want hulle is een, en nou, Jezus het ons nou, toe die disciples vraag, toon ons die vader, toon ons die vader, geseen. die vader is in my en ek is in die vader, kyk wat een speciale plek gaan jy inneem, hier die laatste kerk, As jy oorwin, as jy Jezus gaan inhooi, as jy hom gaan inhooi, want die kerk bevat hom nie meer nie. Hy staan buitenkant, hy klop. Ek gaan saam met hom sit op sy troon. Mense, dis waar die bruid gaan wees. Die bruid gaan saam met hom wees, want dis sy tweede helfte. Wat Jezus ook al gaan doen, gaan jy doen, jy gaan saam met hom wees, want jy is sy tweede helfte. En dit gaan wees tot in alle eeuwigheid. En daarvoor wil die Heere van ons help mense, hy wil. En ons sal moet tyd uitkoop, dat die Heere aan ons kan werk en ons hart kan werk en dat ons hart van goud sal ontwikkel, so dit wat ons doen so sal wees soos wat Jezus dit doen. Want ons gaan saam met hom wees, ons gaan sy tweede helfte te wees. En wat te voorreg, wat te voorreg om nou uit te zien, en om die tijd uit te koop en deel te wees daarvan in hierdie aksie wat God bezig is om in ons te werk, so ons gereed kan wees en onberustbelik bevind sal word gees en siel en lichaam by die wederkomst van die Heere Jezus. Daarmee groot ek jou en sien ek jou dan weer morgen dv, selde tyd, selde plek en mag jy wonderlijke naggeris ondervind, mag die zeningen van die Heere sy liefdes, die wonderlijke gemeenskap saam met jou wees en mag jy rustig slaap En van hier uit uit uitreit ironie sê ek dan vir jou dan shalom rustige nag hoor lief vir jou my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams